Innanzitutto noi siamo qui, insomma, abbiamo pernottato nella facoltà di di lettere di Via Zamboni 38 per prendere nuovamente parole, insomma, da dall'autunno che che c'è stato uh, di lotta per l'abitare, per la casa, insomma, per prendere nuovamente parole anche da Bologna, sulla scia di di quello che sta succedendo un po' in diversi atenei d'Italia, da da Roma a Milano, a Padova, insomma, in diverse parti d'Italia e abbiamo avuto diversi momenti comunque in cui parlare collettivamente non solo con con noi appunto facenti parte del collettivo ma con tantissime studentesse e studenti che sono venuti a vedere la mostra oppure la proiezione, dopo il film c'è stato un momento ad assembleare, insomma, in cui abbiamo ci abbiamo fatto assemblea e parlato appunto di di quello che noi vogliamo in questo momento. Semplicemente noi chiediamo di venire ascoltate uh, sul tema della casa e poi uh, espandendolo in maniera più ampia del dell'abitare la città, uh, non chiediamo una semplice utopia, una utopia che tra l'altro può provenire a questa re È davvero tantissimissimi soldi oppure una una stanza di 14 m quadrati che viene a costare anche €800, euro. noi vogliamo delle case belle, le rivendichiamo perché appunto siamo studentesse all'università di Bologna e avere una casa fatta bene che costi poco è necessario perché possiamo continuare a studiare e vivere in questa città e poi insomma puntiamo anche il dito contro un governo che non ci ascolta, che non ci dà fondi, che tra l'altro toglie negli ultimi mesi insomma da quando è salito il nuovo governo sono state tolte anche le le le piccole briciole, insomma, di sussidi uh, e welfare che che fino a poco tempo fa c'erano concessi come con paio di esempi, il reddito di cittadinanza che appunto chiaramente non bastevole, però comunque una misura di reddito e poi il fondo contributo affitti, diverse cose, insomma, che vanno a minare appunto le nostre possibilità di vivere qui. E cosa rispondere a chi dice che metto le dande inutile, che dovete fare più sacrifici? Cosa avete da dire ecco queste persone? Ma no, sinceramente che ha una tenda fuori come segno di protesta, è qualcosa che ci rivendichiamo assolutamente. I sacrifici, cioè fare più sacrifici è un'ottica veramente vecchiotta. I sacrifici li facciamo ogni giorno, ogni giorno che stiamo in università, che siamo schiacciate da tempi stretti, da scadenze veramente insostenibili e soprattutto, appunto, come come come dicevo prima, in un contesto universitario che non ci aiuta da nessun punto di vista, abbiamo tasse altissime, case che costano tantissimo, un caro vita alle stelle e quindi insomma, rimboccarci le maniche e lo facciamo un giane giorno per vivere qui. E invece che cosa ne pensate del piano casa mh, proposto insomma dal comune qualche mese fa e anche delle assemblee che si stanno organizzando in questi giorni con associazioni e cittadini, diciamo. Assolutamente non bastevole, insomma, lo vediamo anche da da diverse persone che non solo studentesse o, o studenti, ma uh, lavoratori e lavoratrici, diciamo la povertà nuova, la nuova 4.0, mettiamola così che non sono povertà estreme, non sono solamente Guarda, chiaramente ci sono anche quelle e sono veramente molto gravi, però non non è più solamente il senzatetto che vive per strada che ha bisogno, sono intere famiglie che si trovano a vivere in una stanza di amici perché senza affitto ne abbiamo proprio uh, l'esempio perché a poco tempo fa, vabbè, intanto è tutta Bologna pullulava in questo periodo di nuovi venti, insomma, agitanti e agitati di occupazioni che vanno di qua e di là, una tra queste, anzi due tra queste, in realtà sono occupazioni abitative e quindi abbiamo la possibilità anche di relazionarci a, a tantissime persone con cui di solito facciamo fatica ad entrare in contatto perché anche fuori dalla nostra fascia di età, mettiamola così, a comunque in Bolognina, in quartieri che fre frequentiamo un po' meno, parlare con loro 5 minuti ti fa rendere conto che questi aiuti non sono assolutamente bastevoli. Per quanto riguarda la proposta della ministra Bernini di utilizzare le ex caserme, cosa ne pensate? Pensiamo che ogni spazio vuoto uh, va da riempito, però non non riempito di di cose che uh, cioè senza chiederci che cosa noi ci vogliamo lì dentro. Ci va chiesto che cosa noi vogliamo lì dentro oppure lo andremo a prendere, insomma, come come stiamo facendo in questo periodo. Chiaramente nessun spazio vuoto va lasciato alla polvere. Quindi comunque voi volete, non certo esempio, senso che appunto col avere un maggiore protagonismo comunque nelle scelte su su questo punto di vista, sulle scelte appunto da fare per l'abitare. Sì, sì, assolutamente. Vogliamo che tutte queste richieste che appunto sono scoppiate nell'autunno e per cui piccola parentesi, sono state anche consegnate 12 misure cautelari e dopo aver occupato uh, un studentato di lusso, appunto, dove una stanza di 14 m quadrati uh, viene a costare €800, euro, incolpate 12 studentesse, appunto, e obbligate a delle misure cautelari chiediamo che divenga ascoltate, ma realmente che ogni tavolo di trattativa venga venga ascoltato e venga veramente messo in pratica, ma soprattutto che i fondi uh, che che vengano stanziati i soldi per le nostre stanze, insomma, per le studentesse e le giovani precari di dell'Università di Bologna, ma non solo di tutta Italia, appunto, come diceva Linseri in intervista. Chiaramente non è un'istanza che stiamo portando solo noi in questa città